Барахольник, один із знакових монологів коміка Джорджа Карліна, його роздуми про речі з 1986 року. Ось і весь сенс життя знайти місце для своїх речей. Весь ваш дім це просто купа речей із дахом. І, перефразуючи, чужі речі це насправді мотлох, тоді як ваш мотлох це зовсім не мотлох, а речі. Я усвідомлюю це щоразу, коли до мене в гості приїжджають члени сім'ї і бачать мистецтво, яке я колекціоную. Я буквально бачу, як слова Карліна відображаються у них на сітківці, і можу уявити, про що вони розмовляють у машині, від'їжджаючи. Як думаєш, можливо, вся ця колекція його мистецтва – це крик про допомогу? Ці його мистецькі штучки – це не мистецтво, це лайно. Але це мистецьке лайно. Гадаю, воно може чогось коштувати. Це світ мистецтва, у ньому немає правил. Вони можуть перетворити шматок повітря на мільйон доларів, якщо захочуть. Тоді, може, це не лайно. Ні, давай не будемо занадто космічними, це лайно, мистецьке лайно. Ох, сім'ї. У минулому я писав про зв'язок між накопиченням і колекціонуванням, перекодовуючи колекціонування і мистецтва і поведінку на мистецьких ярмарках, як можливо приглушені форми накопичення. По суті, де закінчується колекціонування і починається накопичення? Єдине, що не було поставлено в статті, це питання про клінічне коріння обсесивного накопичення, яке зараз визнано в DSM-5. Статистики, довідники розроблені Американською психіатричною асоціацією, п'яте видання. Психологи сходяться на думці, що в основі накопичення лежить глибока втрата. По-перше, повинна існувати попередня схильність до накопичення, нерідкість для нашої мисливсько-збиральницької спадщини. Якщо людина зі схильністю до накопичення переживає швидку і катастрофічну втрату, часто смерть близького родича, часто в автокатастрофах. Потрібно почекати приблизно 18-24 місяці, перш ніж почнеться накопичення. Телевізійні реаліті-шоу про накопичення змушують нас повірити, що за наявності десятків помічників і кваліфікованого терапевта накопичувачі часто виліковуються до кінця телесеріалу. Однак правда полягає в тому, що насправді немає ніяких ліків від накопичення, щойно воно з'явилося, воно залишається назавжди. У цих же передачах «Голос за кадром» регулярно повторює нам, що накопичення речей є антисанітарним і небезпечним, і це правда. Кілька років тому друг сім'ї, який займався таксидермією великих тварин і в результаті заробляв більше на здавання їх в оренду для зйомок фільму і телешоу, ніж на своїй професії, загинув у пожежі, яка почалася в його підвалі. Він кинувся туди, намагаючись її загасити, але опинився в пасті і швидко помер від задухи димом. Його магазин завжди був буквально забитий шкурами, головами та рогами. Ніхто не здивувався, дізнавшись, що його будинок був так само переповнений, але було дивно думати про його схильність до накопичення, як про можливий медичний стан. Одна з найбільш моторошних частин перегляду телепередач про накопичення – це спостереження за виразами обличчя рахольників, коли вони розуміють, що втручання відбувається по-справжньому. Ваші родичі всюди виглядають із-за гір з-під піццей і запліснівілих ляльок RGDN із секонд- -хенду. На під'їздній доріжці стоїть величезний порожній синій фургон, готовий поглинути усі ваші речі, і її оточують дюжина вантажників спортивного виду. Блондинка, схожа на Джейка Роулінг, запитує, що ви відчуваєте з приводу коробки від Велвіта з плямами олії, в якої ви з'їли того ранку, коли вибухнув Челленджер. Це насправді відбувається зі мною, всі дивляться на мене. До цього часу, зазвичай, все відбувається досить дружно, і в деяких випадках можуть минути години, і деякий прогрес у відмові від накопичення буде досягнутий, але потім з'являється щось, зазвичай, щось абсолютно марне. Банка з-під арахісового масла «Джиф» близько 1988 року порожня, але не вимата і не сполоснута, і барахольник задихається. «Джиф» – американська марка арахісового масла. Це в очах. А – Ця банка можна знадобитися мені колись у майбутньому. І б. Це втручання закінчилося. Далі питання лише в тому, наскільки сильним буде криза і наскільки розлюченим має бути барахольник, щоб вигнати всіх зі свого будинку. Ні до чого говорити, що виникає легке почуття переваги від усвідомлення того, що ваше внутрішнє життя ніколи не зупиниться через те, що ви викинули 27-річну брудну банку арахісового масла. Але якщо не ця банка джив, то що могло б змусити когось відчути подібну задуху? Втрата крісла-гойдалки 19 століття? Маленьке полотно Девіда Сале? Девід Салле – американський художник-постмодерніст, гравер, фотограф і сценограф. І зачекайте, як взагалі банка джиф стала символом життя та його втрат. Хіба не про це були коробки бріло? Бріло – торгова назва губки для миття посуду, виготовлений із сталевої вати, наповненою милою. Домішим прикладом Бріло по партії є роботи Енді Воргола 1964 року. Воргол створював ілюстрації на коробках із логотипом Бріло в 60-х роках. Як аукціон сучасного повоєнного мистецтва в Крістіс перетворюється на чарівне шоу, де замість банок арахісової карахісової олії шматочки дерева та фарби перетворюються зі сміття на предмети цінності, як об'єкти перемагають та стають замінниками життя. Крістіс. Широко у світі аукціон предметів мистецтва і розкоші зі штаб-квартирою у Лондоні. Як об'єкти перемагають та стають замінниками життя? Здається, Бруно Бішофбергер сказав, що проблема колекціонування Енді Воргола полягала в тому, що він завжди збирав багато середніх робіт, замість того, щоб придбати одну-дві справді хороші роботи. Бруно Франц Бішовбергер – швейцарський галерист і колекціонер. Воргол, барахольник з барахольників, імовірно погодився б з тим, але я сумніваюся, що це осяяння вплинуло б на його стратегію накопичення. Видавець, з яким я працював у 90-х, мав у вітальні стіну, обвішану в 20 рядів полотнами Герхарда Ріхтера. Герхард Ріхтер – німецький художник, скульптор і фотограф. Бог знає, скільки їх у нього зараз, але скільки б їх не було, цього ніколи не буде достатньо. Кілька років тому я відвідав друга свого друга в Портленді, який мав досить дивовижну колекцію американських робіт після 60-го року. Він пішов на кухню, а коли повернувся, побачив, що я втупився в центр дуже гарної роздавленої роботи Джона Чемберлена. Джон Ангус Чемберлен, американський скульптор і кінорежисер, створював свої роботи з частин розбитих машин, завдяки яким він відразу став пізнаваним і отримав визнання. На що ти витріщився? На пил. Що ти маєш на увазі? Він подивився. «Я думаю, що це все, до чого можуть дотягнутися руки вбиральниці. Твоя вбиральниця витирає твоє мистецтво?» Я побачив, як його обличчя спотворилося. Пізніше я дізнався, що роботу професійно почистили розчином чотирихлористого вуглецю в Хівчистці за величезні гроші. Це нагадало мені статтю про Лео Кастелі, якому не дозволяли мати у своїй квартирі постійну прислугу. Щоб зберегти свою страховку, він змушений був найняти студентів музею сучасного мистецтва, які працювали в якості прибиральників. Цікаво, чи роблять зараз роботи-пылесоси для сучасного мистецтва. Лео Кастеллі. Справжнє прізвище Краус. Італо-американський арт-дилер, який створив систему галерей сучасного мистецтва. Мені здається важливо відзначити, що більшість кураторів майже ніколи нічого не колекціонують. Так, усі ці журнальні розвороти з великими порожніми білими квартирами. І якщо ви колись запитаєте якогось куратора-мінімаліста, що він збирає? Він, скоріше за все, зробить таке хворобливе обличчя, яке насправді дуже схоже на обличчя шанувальника Баначок Джиф в момент можливої капітуляції. Але ви не розумієте, у мене немає вибору щодо цього питання. Ви бачите просто порожню квартиру, а для мене ця квартира сповнена порожнечі. Правильно, я накопичую простір. Один мій друг займається виробництвом та продажем меблів у стилі модерн. П'ять років тому він побудував новий шоурум і був настільки зачарований його порожнечею, що цілий рік використовував його як особистий простір для медитації, не впускаючи нікого. Більшість письменників, яких я зустрічав, на першій половині свого роману перестають читати книги інших авторів, тому що чужий стиль дуже легко просочується в твій власний, особливо на етапі зародження роману. Цікаво, чи не тому куратори так часто є мінімалістами, ніщо не просочується в їхні мізці і не впливає на їхню точку зору. І, можливо, саме так вони зберігають надприродну силу бути частиною процесу, який перетворює повітря на мільйони доларів. З іншого боку, більшість артдилерів глибоко занурені у всі форми колекціонування, так ніби наш світ – це величезний дикий захід шопінгу. Одного разу я відвідав колекціонера, що спеціалізується на творах Північної Америки 19 століття із Західного узбережжя, який мав майже карикатурно-нудний будинок на тому, що він називав рівнем вулиці, в передмісті. Але під його нудним будинком знаходилося щонайменше тисяча робіт, розставлених так, наче в музеї природознавства. Дизайнер Джонатан Адлер каже, що ваш будинок має бути антидепресантом. Джонатан Адлер – американський гончар, декоратор інтер'єрів та дизайнер. «Я згоден», так само, як і світ мистецтва. Коли куратори приходять додому і бачать порожнечу, вони отримують мінімалістичний кайф. Коли дилери приходять додому і знаходять п'ять Елсвартів Келлі, притулених до стіни, вони відчувають такий самий кайф. Елсварт Келлі – американський художник, скульптор і гравер у напрямках живопис жорстких країв, живопис кольорового поля та мінімалізм. Вікіпедія говорить нам – Поведінка накопичення часто буває важкою, тому що накопичувачі не визнають її як проблему. Поведінковій терапії набагато складніше успішно лікувати компульсивних накопичувачів з поганим розумінням свого розладу. З іншого боку, колекціонери творів мистецтва сприймаються як гідні захоплення і сексуальні. Мало ймовірно, що вони вважатимуть себе такими, що потребують лікування. Можливо, еквівалентом добровільного позбавлення від банки джиф у світі колекціонування мистецтва є перепродаж кількох робіт. У мене є друг на ім'я Ларі, який колекціонує певні бляшанки, але його дружина поставила вимогу. Жодна бляшанка не повинна перетинати поріг його кімнати для колекціонування. Тоді Ларі виготовив тримач для певних банок, який кріпиться до будь-якої поверхні, включно зі стелею. Він запатентував свою конструкцію і почав продавати її на комерційній основі. Його історія про капіталістичний добробут висвітлює ще один темний бік накопичення та колекціонування. Наші невдачі та успіхи в тому, як ми накопичуємо речі, розглядаються майже повністю крізь капіталістичну призму. Скільки ти за це отримав? Я не знаю, що саме Маркс говорив про колекціонерів мистецтва, якщо взагалі щось говорив, але якщо й говорив, то, мабуть, нічого доброго. Деякі люди колекціонують суто політичне або суто конфліктне мистецтво, або дуже вивірене теорією. І мені цікаво, чи не намагаються вони просто вийти з-під прожектора вульгарності арт-економіки. Але зачекайте, хіба вони чарівним чином виграли свою колекцію в карткову гру? Хіба їхня колекція безкоштовна прибула до них на поріг від Санта Клауса? Ні, її довелося купувати за гроші. І саме на цьому рівні танець між академічними колами, музеями та колекціонерами перетворюється на надзвичайно незграбний шкільний бал. Я намагався пояснити братові роботу Тома Фрідмана. Том Фрідман – американський скульптор-концептуаліст. Як концептуальний художник, він працює в різних медіа, включаючи скульптуру, живопис, малюнок, відео та інсталяція. Вона називається «Прокляття» і складається з постамента, на який відьма наклала «Прокляття». Зараз ця робота знаходиться в галереї Хейворд. Я сказав братові, що ця робота може легко коштувати мільйон доларів, після чого його очі стали колективними очима паризької комуни, які прагнули нагострити леза гільйотини, а потім вторгнутися, завоювати і знищити фріз. Скоріше за все, мається на увазі фріз Art Fair, щорічний ярмарок сучасного мистецтва, що вперше пройшов у 2003 році в лондонському Ріджерс-парку. Збирання речей, трохи незвичайних речей, тепер зовсім інше, ніж було у 20-му столітті. Крейгліст, ібей та іці позбавили магазини секонд-хенду та антикваріату по всій Північній Америці всіх їхніх гарних речей, а в Парижі блошиний ринок у Сент-Уані – лише тінь самого себе. eBay, що колись ломився від скарбів, що продаються тими, хто не знав їхньої справжньої цінності, тепер перетворився на приміський торговий центр, де зрідка ще можна знайти напівгідні вінтажні штучки. Таке ж почуття спустошення відчувається і у світі музеїв, де скорочення бюджетів на програми стало нормою. Крім того, занадто багато глобалізованих грошей і нестача місць для зберігання зробили майже все справді гарне, надто дорогим для 99% населення. Хороші речі завжди зникають першими, і все, що залишається – це сміття. У вас немає шансів проти багатих технологічно просунутих колекціонерів, які мають чарівне програмне забезпечення, що дозволяє їм купити табурет Жана Пруве на 3 мільйони частки секунди раніше за вас. Дякую, інтернет! Жан Пруве французький архітектор і дизайнер, один із найталановитіших конструкторів ХХ століття. Цікаво, що на YouTube можна знайти відеоролики проти накопичення речей, які тренують надмірних колекціонерів, що прагнуть звільнити своє життя від предметів, які не приносять їм радості, але я не знаю, чи така вже людська природа. Минулого місяця в Австралії я запитав, чи можу я відвідати таємну кам'яну нішу, де заховані три останні екземпляри найрідкіснішого у світі дерева. Навіщо тобі це? Я хочу побачити його до того, як його побачить хтось інший. Це людська колекціонерська поведінка. Іноді мені цікаво, чи є спосіб збирати речі, не вдаючись до темної, накопичувальної сторони колекціонування. Я подумав, що якщо візуальне мистецтво здебільшого пов'язане з простором, а письменництво з часом, то, можливо, люди колекціонують книги інакше, ніж твори мистецтва. Чи не так? Ні, не так. Накопичення книжок, як правило, настільки ж інтенсивне, як і накопичення творів мистецтва, якщо не гірше. Це називається бібліоманія і, як і загальне накопичення, є визнаною психологічною проблемою. Знову відкриваємо Вікіпедію і дякуємо Джиммі Вейлзу. Джим Доналд Джимбо Вейлс інтернет-підприємець, ідеолог концепції Вікі, засновник Вікіпедії. Бібліоманія – це розлад, пов'язаний з колекціонуванням або накопиченням книг до такої міри, що це може завдати шкоди соціальним відносинам або здоров'ю. Це один із кількох психологічних розладів, пов'язаних з книгами, таких як бібліофагія – поєдання книг, або бібліоклептоманія – крадіжка книг. Бібліоманія, проте, майже повсюдно сприймається як щось кумедне і миле, так само як кунстманія – мій винахід, вважається гламурною та крутою, на кшталт лиходія з фільмів про Бонда. Слово складено з двох частин – німецького слова «кунст», що означає мистецтво, та «манія», що означає манію або одержимість. Таким чином, слово «кунстманія» можна інтерпретувати як одержимість мистецтвом. Ох, ці продавці книжок – вони такі диваки! Майже всі власники кінгарнь визнають, що ця професія приносить із собою унікальну форму ексцентричності. Найкращі продавці книг, особливо антикварних, – це ті, хто насправді не хоче продавати вам книгу. Ви повинні пройти свого роду кастінг на право володіти нею, і якщо вони вирішать продати книгу, більне їх обличчя буде очевидним, коли касовий апарат видасть свій звуковий сигнал. Якось я працював на вихідних у книгарні. Був там один хлопець, який приходив роками, і всі інші продавці вирокували, коли він з'являвся на три години щонеділі, щоб пристрасно переглянути книжки. Ось хтось, хто дійсно любить книги. Справжній книголюб. А потім одного недільного дня з його плаща випав Атлас Нью-Йорк Таймс, коли він виходив з магазину. Пізніше поліція знайшла тисячі вкрадених книг у квартирі бібліоклептомана. Що ж до бібліофагії, то я посміявся, коли дізнався про цей термін, коли писав цю статтю, а потім здригнувся, коли зрозумів, що сам є бібліофагістом. Коуплен переживав і перетворив на осине гніздо свій роман 91-го року «Покоління Ікс». На початку 2000-х мій тодішній агентерік у Нью-Йорку був одним із перших, кого я знав, хто почав збирати музику до плейліста iTunes. У 2002 році здавалося дивовижним, що людина може мати 1,92 дня музики у своєму плейлісті. Сьогодні на рідкість зустріти людей, які мають у плейлісті майже цілий рік музики, а то й більше. У старших класах всі використовували пластикові ящики з-під молока Дейріленд для зберігання своїх записів. Вони були саме того розміру, щоб вмістити вінілові платівки зі швидкістю обертання диску 33 і 1 ,3. І Дейрі Ленд міг розмістити свій логотип у кожному доні у найпрекрасніший спосіб, на музиці, яку любив власник. А потім Дейрі Ленд змінив розмір ящиків так, що вони більше не вміщали вініл. Я досі злюся на них, але не тому, що сам хотів ящики, я ніколи не був великим шанувальником вінілу, а скоріше тому, що вони взяли такий великий плюс і перетворили його на великий мінус. Ідіоти! Колекціонери вінілу – одній з найбільш трепетних серед усіх колекціонерів. Ці ящики з-під молока могли б служити людям все життя. Музика дивна, тому що вона не зовсім простір, але й не зовсім час. А як щодо фільму, який є просторово-часовим гібридом? Чи збирають люди кіно? Насправді так. Кузен моєї невістки – кіноманьяк. У нього на жорстких дисках дрімають мільйони годин торрент-фільмів, які він ніколи не подивиться за 10 життів. «Доне, дозволь мені прояснити ситуацію. Ти не розмовляєш німецькою, але маєш 5 німецькомовних версій фільму «Дії Сестро 2» з Вупі Голдберг у головній ролі». «Так, так маю». Гадаю, що з 2000 року ставлення «Людини до часу» дуже змінилося, і фільм, здається, є одним із майданчиків, де це повною мірою проявляється. Інтернет має тенденцію розсіювати увагу, водночас виливаючи на людство божевільну кількість фільмів, роблячи накопичення фільмів таким ж легким, як накопичення газет у 50-х роках. Навіть легше. У світі мистецтва наше колективне відчуття часу стало по-справжньому помітним у 2010 році, коли на екрани вийшов фільм-годинник Крістіана Марклея, який, на думку багатьох людей, мав би отримати Оскар за найкращий фільм того року. Крістіан Марклей Художник, композитор та режисер. На Оскарі 2015 року єдиними двома реальними претендентами на найкращий фільм були «Юність» Річарда Лінклейтера і «Бьордмен або Непередбачувана перевага невігластва» Алехандро Гонсалеса Ін'єріту. В обох фільмах зіркою був, за словами Лінклейтера, час. У юності ми побачили магію десятка років безперервного часу. У «Бьордмені» ми побачили магію одного безперервного дубля. Як вид, ми, здається, фетежизували безперервність. Ми настальгуємо за потоком реального часу, і ми накопичуємо фільми, відео, гі-файли, кліпи і все, що рухається і має звук, знаючи, що їх не можна торкнутися. Дивним чином, це нагадує мінімалістичну квартиру, скажімо, куратора Клауса Бізенбаха, де не видно жодних предметів, а те, що є, це віртуальні, у випадку Бізенбаха, ідеї. Клаус Бізенбах, немецький куратор виставок. У випадку з кузином моїй невістки Доном – 29 мільйонів годин кінолейна. У фільмі «Люди в чорному» Томмі Лі Джонс дізнається про інопланетну технологію і каже «Чудово, тепер мені доведеться знову купити білий альбом». «The Beatles» – дев'ятий студійний альбом гурту «The Beatles», виданий 68-го року на двох платівках, широко відомий як «Білий альбом». Цю неофіційну назву альбом одержав через дизайн конверта. У моєму випадку це Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, який я купив двічі на вінілі, один раз на касеті, один раз на CD і двічі на iTunes. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars – музичний альбом Девіда Буві. Напевно, знайдеться якийсь гік у Каліфорнії, який вигадає новий спосіб змусити мене купувати їх знову і знову. Хіба зараз до мене не прикріплений якийсь з тех метаданих, що говорить? Цей хлопець вже заплатив за цю платівку. Існує лише один справжній спосіб припинити накопичення, окрім смерті, а саме наближення власної смерті та танатофобія, яка часто її супроводжує. Людина змушена замислитися над тим, що написано на її могільній плиті. Народився, накопичив купу крутих речей, помер. Наведена вище епітафія не страшна, вона просто нудна. То як же тоді осмислено маніпулювати своєю здобичу, поки годинник цокає, цокає, цокає? Для художників робота з речами наприкінці життя стає складною. Мені цікаво, що, скажімо, Константин Бранкузі не хотів продавати свої роботи в останні роки життя. Константин Бранкузі – румунський скульптор, який здійснив свою творчу кар'єру у Франції. Один із засновників абстрактної скульптури, яскравий представник паризької школи, учень Огюста Родена. Він міг собі дозволити не робити цього, і він хотів бути оточеним своїми речами. Він хотів жити в них. Не випадково, коли він помирав, він хотів, щоб його студія зупинилася в часі на той момент. Рісі Мюз, студія Френсіса Бекона, з її десятками тисяч тюбиків з фарбами, була одним з найгламурніших звалищ токсичних відходів важких металів у світі. Френсіс Бекон, британський художник-експресіоніст ірландського походження. І не можна не згадати Енді Воргола з його таунхаусом, набитим нерозкритими пакетами цукерок, банками з-під коштовностями та консилером Дюан Рід. Чи відчиняв він коли-небудь двері кімнат свого таунхаусу, коли вони були заповнені? Чи зупинявся він, дивився на двері, здригався і йшов геть? У грудні 2013 року я побачив чудову виставку в Стокгольмському музеї Модерна «Тернер, Моне, Твомблі. Пізні картини». На ній були представлені роботи, виконані в останнє десятиліття життя Джона Тернера, Клода Моне і Сая Твомблі. Джон Доман Тернер, англійський художник і член групи Кемпден Таун. Французький живописець – один із засновників імпресіонізму. Сайт Вомблі – справжнє ім'я Едвін Паркер Твомблі-молодший. Американський художник-абстракціоніст і імпресіоніст – один із найзначиміших митців повоєнного покоління. Виставка зосередилася на пізній творчості цих художників – це з сайту музею, досліджуючи не лише мистецькі історичні зв'язки та спорідненість між ними, але й спільні характеристики та мотиви, що лежать в основі їхнього пізнього стилю. Картини, представлені на виставці, були чудовими самі по собі, але те, що вони разом висували на перший план, було відчуттям білизни, відчуттям сяйва, беззаперечним відчуттям світла, що з'являється в кінці тунелю. Відкритий зміст став менш важливим, а акт когнітивного відміжування від повсякденного світу був відчутним. Як зазначено в музейному каталозі, їхні пізні роботи вирізняються розкутістю та інтенсивністю, що походить від впевненості у віці, коли поняття кінця та завершеності модифікується, Делікатний спосіб формулювання речей. Роботи виставки музею зображували у своєму роді антинакопичення, відмову від матеріальних атрибутів життя. Це було визвольне шоу, яке дарувало глядачам спокій. Вона давала зрозуміти, що, можливо, варто відпустити багато речей у своєму житті до того, як вони майже закінчиться, коли раптом ваші речі виявляються не такими вже й важливими, як ви їх собі уявляли. Гарантую, якщо ви запитаєте будь-кого, кому за 50, щоб вони хотіли мати більше часу чи більше грошей, вони майже завжди скажуть, що більше часу. Наприкінці виникає очевидне запитання. Зачекайте, чи суперколекціонери мистецтва, як і бібліомани, також зазнають втрат такого масштабу, що вони не піддаються обробці? Чи ці колекціонери просто сублімують горе через надмірне колекціонування? Досить розумно, але чому це обмежується лише колекціонуванням творів мистецтва чи книжок? Люди колекціонують все. За часів печерної людини, якщо хтось із близьких помер або був убитий, швидше за все, ваше життя в найближчому майбутньому буде набагато складнішим, тому краще почати збирати якомога більше коріння та ягід. Збирання, як реакція на раптову втрату, має цілковитий сенс. Але в ті часи, якщо ви доживали до 35, ви ставали великим дідом чи бабою печери, і на годиннику залишалося дуже мало часу. Розподіл наконечників стріл і шкур мав великий сенс. Краще зробити це до того, як начатки ваших печерних товаришів покинуть вас на крижині. Колекціонування і накопичення, здається, пов'язані з втратою інших. Тоді як філантропія і відмова від каталогізації з неминучою втратою себе. Той, хто помре з найбільшою кількістю іграшок, насправді програє. Можливо, колекціонування – це не хвороба, і, можливо, накопичення – це насправді правильний імпульс, який, якщо подивитися на нього по-іншому, можна виправити за допомогою тактики перенаправлення. Мабуть, людство робить щось правильне, адже ми все ще тут, а це означає, що, очевидно, існує розумний спосіб збирати ягоди та коріння. Існує, мабуть, також розумний спосіб збирати мистецтво і книги. І фігурки сов, і одноколісні велосипеди, і фалоімітатори, і немовлят Бінні Бейбі, і... Найбільше мене лякають люди, які взагалі нічого не колекціонують. Розумієте? Я не маю на увазі мінімалістів. Я маю на увазі людей, які просто нічого не колекціонують. Заходиш до них у будинок чи квартиру. Там є меблі і так далі. Але нічого не видно в сукупності. Ні книжкових полиць, ні стіни з сімейними фотографіями в рамках, всього по одному. Це шокує. Тобто ти нічого не колекціонуєш? Ні. Маєш бути щось. Пакетики з цукром, готельне мило, магніти на холодильник, засоби для чищення труб. Ні. Інтернет порно, відео з кошенятами? Ні. Та що з тобою в біса не так? Що ти маєш на увазі? Якби це було 10 тисяч років тому і ми всі жили в печерах, ти був би абсолютно жахливим печерним товаришем, ти б не зміг знайти коріння та ягоди, а якби пішов на полювання, то мав би лише один наконечник стріли, і якщо б загубив його, ти помер би з голоду. Звідки ти це взяв, дагу? Забудь про це, ходімо просто походимо по галереях. Супермен і криптонітовий Мартіні Одного сонячного дня в недалекому майбутньому Супермен був на пляжі і вимазав гудроном підошри своїх ніг. Він підійшов до свого автомобіля і дістав із заднього сидіння сорочку Кларта Кента, а потім відкрив кришку бензобаку і занурив сорочку рівно настільки, щоб намочити клаптик. Він витягнув її і почав витирати гудрон зі своїх ніг. І тут же був схоплений вуглецевим загоном, який патрулював на парковці. Вони виписали йому штраф у 200 доларів за недбале використання бензину і 150 доларів за знищення сорочки, яка на 30% складалася із синтетичних волокон. Тим часом група відпочивальників оточила машину і почала висміювати його. «Ой, гляньте на мене, я Супермен. Я можу перестрибувати через хмарочоси і повертати час назад. Але ні, натомість я витрачаю бензин і псую одяг із захистом від заминання». «Ой», – сказав інший. Думаю, піду боротися зі злочинністю. Ой, мої ніжки брудні. Схоже, мені просто доведеться, як і всім у цьому світі, бути лайном. Супермен запитав. «Що з вами не так, люди?» Він кинув сорочку на заднє сидіння, сів в машину і дав задній хід, ледве не збивши п'ятьох пляжних дівчат, що гарчали. Від'їжджаючи, він опустив вікно і крикнув. «Ви робите мене таким щасливим, що я покинув свою рідну планету, щоб боротися зі злочинністю для таких невдачних виродків, як ви. Той скинув у машину фрізбі та відскочила від даху і впала в кювет. Супермен увімкнув радіо і налаштувався на легку музику, коли проїжджав повз бар, на вивісті якого було написано «Смачні коктейлі для тих, хто несе важкий тягар». «О, я б якраз випив», – сказав він. Прямо в заторі він розвернувся і зупинився перед баром. Бармен, який виглядав і говорив як Йода, сказав «А, Супермен, гадаю, для тебе я маю напій чудовий». Супермен відповів «Наливай». Повітря в барі було прохолодним, і він поправив свій плащ і озирнувся навколо. В глибині бару літало кілька барних мух, але в іншому місце було мертве. З музичного автомата грала The Logical Son гурту Супертремп. Вона викликала у супергероя потік спогадів. Коли прийшов Йода з випивкою, Супермен сказав «Ця пісня звучала в моєму першому кольоровому фільмі». «Що з Крістофером Рідом, це той?» «Так, той самий». «Зустрічався з ним коли-небудь ти?» Одного разу на вечірці після Золотого Глобуса. Ми обидва були трохи п'яні, я мало що пам'ятаю. За мій рахунок твій напій, темний лицар. Я більше не знаю про всі ці лицарські штучки. Сьогодні це все, що я можу зробити, щоб не рознести цю планету на друзки. Але все одно дякую. Супермен подивився на свій крижаний Мартіні, з якого стікала роса. Він зробив ковток? А, і тоді його рот перетворився на вогонь. Ти, брудний маленький шматок лайна, що чорт забирає в цій штуці? Йода, мудріший за Супермена, відповів, «Пам'ятаєш васабі, коли ти вперше спробував?» «Так, в осаці, коли я допомагав Сейлормон під час запуску її азійського аромату. Але спочатку хіба не так було? Ніздрі полум'я не відчували твої?» «Чому ж так відчували?» «Тож напій свій і ним насолоджуйся!» Йода відійшов до іншого кінця бару, а Супермен відпив ще трохи Мартіні. Він крикнув Йоді. Ця штука штовхається, як зв'язаний автостопник з кляпом роті. Дуже смачно. Вогонь був як нова спеція, і Супермен миттєво став залежним. Йодо, поквався з наступним. Добре, темний лицар. Коли Супермен чекав на свій наступний Мартіні, він замислився, чому він більше не бореться зі злочинністю. Він все ще мав усі свої надздібності, але люди, здавалося, просто не хотіли, щоб він ними користувався. Нещодавно він отримав поблажливого листа від Організації Об'єднаних Націй. Шановний пане супермене, ми цінуємо вашу готовність боротися зі злочинністю, але зараз нам дійсно потрібен супергерой, який зможе виділити ізотопи трансурану в ґрунті на півночі Німеччині, або, можливо, супергерой, який зможе очистити води Тихого океану від пластикових частинок розміром більше 200 мікрон. Ми в ООН визнаємо, що повсякденні злочинність і повсякденні злочинці зростають, але будь ласка, пам'ятайте, пане супермен, що всі злісні суперлиходії були викоренені з вашою допомогою. Примітка. Ви залишили свою подячну табличку і торбинку солодощами за обіднім столом після церемонії нагородження. Я можу попросити мою асистентку Тару переслати їх вам, якщо ви залишите свою домашню адресу. У будь-якому випадку, ми хочемо, щоб ви знали, що ми цінуємо і підтримуємо ваше прагнення бути настільки супер, наскільки це можливо, і з нетерпінням чекаємо зустрічі у найближчому майбутньому. З повагою, Мбутун Тонга, Генеральний секретар. Тимчасова штаб квартира Організації Об'єднаних Націй, Сент Луїс, Міссурі. Отже, засранець. Супермен випив свій третій Мартіні одним ковтком. Бармен біля автомату Кейно на це заплескав, і Супермен зарепетував Я довбаний супергерой, ти знаєш? Він повернувся до Йоди. Що в цьому Мартіні, до речі? Інгредієнт чарівний, Криптоніт, зветься він. Криптоніт? Супермен вже збирався викликати блювоту середнім пальцем, але Йода сказав. Не бійся, в тій концентрації він, яка для смаку корисна, але не настільки, щоб свої надздібності втратив ти. Мартіні був смачний. Ти не знущаєшся з мене? Ніяких втрачених сил? Тільки приправа? Ні, не жартую, один змішаю ще тобі. Домовились. Невдовзі Супермен щодня проводив час у барі, починаючи з полудня і закінчуючи двома годинами ночі, з кількома тайм-аутами у сусідньому Вендіс. Плюс один випадок, коли він переслідував підлітка, який зняв логотип Hyundai з передньої речітки його автомобіля. Будучи п'яним, він не розрахував швидкість і порушник розчавило як тако між тілом Супермена і стіною місцевого пункту прокату. Але ніхто не був свідком цієї події, тому Супермен сплющив підлітка в алмаз і повернувся до бару, жбурнув алмаз у бік барних мух. Мерзенний маленький засранець. Йода відповів, не чув я вас. Супермен, шкода повідомляти це мені, але кілька тисяч доларів винний за Мартіні ти, яке подобається так тобі. Мій рахунок в барі, чи не так? Так. Забув готівку. А як щодо того, щоб я заплатив алмазами? Алмази люблю я. Добре. Супермен підняв із підлоги алмаз і віддав його усміхненому йоді, який негайно приготував йому ще один криптонітовий Мартіні. Кілька днів усе було добре, аж поки не настав час сплачувати черговий рахунок у барі. Супермен вибачився, вийшов на вулицю, підстрибнув і трохи політав по небу, намагаючись знайти когось, хто скоїв злочин і заслуговує на долю кристалізації. Нарешті він побачив якогось хлопця, що тримав склад рису. Проявивши трохи пильності, Супермен зміг схопити його і розчавити, і незабаром Алмаз опинився у йоди в руках. Але минало місяці, суперсили Супермена слабшали, і настав фатальний вечір, коли, скопивши грабіжника, який намагався проникнути в чиєсь заднє вікно, замість того, щоб прощавити злочинця в алмаз, він створив лише згусток смердючого кривавого місова, що заляпав весь його костюм для боротьби зі злочинністю. От лайно. Злочини Супермена ставали дедалі потворнішими, поки його над зменшувалися до рівня смертних. Йода, залежний від алмазів Супермена, відмовився приймати будь-яку іншу форму оплати. Супермен спробував запропонувати годинник Патек Філіпп, який він зірвав з зап'ястя якогось хлопця, що продавав траву за офісним складом. Не вийшло. Тож він пограбував Зейлс у торговому центрі на виїзді з автостради. Зейл Корпорейшн. Більше відома як Зейлс. Американська ювелірна компанія зареєстрована в штаті Делавер у 1993 році. Погане рішення. Він впав на третій кулі, а на шостій був мертвий. Повернувшись до бару, Йода переглядав сайти новин у пошуках викриттів про приватне життя Супермена. Повії, гостьова спальня заповнена порожніми та неутилізованими бляшанками з-під Буст і Еншор, несплачені податки, що тягнулися ще з часів адміністрації Рейгана. Йода зітхнув, погладив свій мішок з алмазами, а потім посміхнувся, коли підняв голову і побачив, що до бару заходить Бетмен. «А, Бетмен, здається, саме маю напід для тебе я». Мінімальна заробітна плата Одне із спостережень, яке я часто чую від європейських друзів і відвідувачів Північної Америки. Таке враження, що кожна людина у вашій культурі працювала в одному або декількох ресторанах у своєму житті. Я ніколи не думав про це раніше, але вони мають рацію. Я не можу пригадати нікого з мого оточення, хто б не обслуговував столики, не кривав автобусом, намив посуд чи не готував їжу. Європейці, які відвідують Канаду чи США, пам'ятайте, що ресторанні спогади – це чудовий початок розмови. Майже кожен, з ким ви зустрінетесь, матиме історії про босів-психопатів, різдвяні ранкові зміни та вечірки після роботи. Робота в ресторані у молодості не обов'язково означає мінімальну заробітну плату, хоча найчастіше це так. Для багатьох людей мінімальна зарплата – це етап у житті, який ми всі проходимо, а потім згадуємо крізь рожеві окуляри. Коли я використав слово «МакДжоб» у своєму романі покоління X Х» 91-го року, я хотів знайти термін, щоб описати низькооплачувану, непрестижну роботу без перспективи, яка вимагає мало навичок і не дає майже жодного шансу на просування всередині компанії. Це мало сенс тоді та має сенс зараз. На початку 90-х я почав помічати зародження процесу, який зараз перебуває в розпалі, скорочення або знищення механізмів, за допомогою яких ми колись створювали і підтримували здоровий середній клас. Те, що колись було етапом життя, тепер перетворюється на все життя. На початку 90-х я хотів написати книгу, дія якої розгорталася б у ресторані швидкого харчування. І для того, щоб робити полюві нотатки, я намагався влаштуватися на роботу до різних ресторанів Макдональдс в районі Ванкувера. Але як чоловік середнього віку, який досить добре харчується без рекомендацій в анкеті, я викликав занадто багато підозр. Мене так і не взяли на роботу. І добре, що у сфері фастфуду існують HR-механізми, які можуть відсіювати таких шпигунів, як я. Через десятиліття я написав похмуро-комічний роман «Викрадачі жуйки», дія якого розгортається в Staples. Це, по суті, той самий фастфуд, тільки замість рожевої маси для бургерів. Тут стоси паперу для копіювальних машин компанія, власник мережі супермаркетів з продажу офісного обладнання. Суть полягала в тому, щоб підкреслити: робота з мінімальною заробітною платою це просто спосіб не жити повноцінним життям, і якщо заробляти таку зарплату після певного віку, це накладає прокляття на ваші дні, як на тих аргентинців із середнього класу, які втратили роботу під час кризи 15 років тому і більше ніколи не повернулися до колишнього життя. Макдональдс багато років вів кампанію і, зрештою, зазнав невдачі в спробі прибрати слово «Макджоб» з оксфордського словника англійської мови, навіть рондувавши в 2006 році великий екран на Пікаділі Сьоркус, щоб викласти свою точку зору. Сага про цю кампанію описана на Вікіпедії і є захоплюючим читанням, але з урахуванням скорочення середнього класу судовий позов від Макдональдс здається легковажною корпоративною дрібницею з майже зниклої епохи. Обговорення мінімальної заробітної плати, як і раніше, викликають жорсткі суперечки. Як я вже говорив раніше, ми всі працюватимемо в Макдональдс до 80 років, і невблаганий потік даних, який підтверджує це, починає по-справжньому лякати людей. Це справді відбувається. Думаю, найбільше в поточному діалозі про мінімальну заробітну плату мене дратує те, що вона перетворилася з просто нікчемної мінімальної зарплати, яка принаймні захищала молодих, слабких і менш захищених від експлуатації, а як тільки люди зможуть експлуатувати інших, вони це зроблять, і ми все це знаємо. В ідею, яка передбачає, що якщо ти не можеш прожити на мінімальну зарплату, покривати аренду, їжу, транспорт, життя, то тобі не пощастило, не вдаха. Ти взагалі нічого не заслуговуєш, і це все твоя провина. І, до речі, ти втратив свій голос і участь у своїй культурі. Мінімальна заробітна плата – це щит, за яким політики можуть відхилити будь-яку соціальну критику, яка може бути важливою для людей, яким потрібна мінімальна заробітна плата, студентське життя та освіта, більшість соціальних та медичних послуг, мистецьке та творче життя та все, що ви можете собі уявити і, по суті, сказати. «Ну дивіться, ми ж дали вам мінімальну заробітну плату, чи не так? То в чому ж ваша проблема зараз? Якщо ви не можете розтягнути свою мінімальну заробітну плату на їжу, житло, медицину, стоматологію та освіту, то, на мою думку, бути вами просто відстійно». Мінімальна заробітна плата перетворилася з пристрою, створеного для захисту найгіршого з дисбалансів влади та праці, на фіскальну панацею, яка дозволяє її власникам потрошити цінну соціальну інфраструктуру, посміхаючись під вульгарним німбом. Мені було 28, коли я написав покоління X, але в останнє я офіційно був найманим працівником десь у середині 89-го року. Тож технічно я був безробітним останні 25 років. Але приблизно раз на місяць мені сниться цей сон, що повторюється, в якому я раптово усвідомлюю, що я безробітний, розгорений і живу в підвальному приміщенні, і мені відчайдушно потрібна робота. І тому мій розум автоматично перемикається на роботу в ресторані швидкого харчування. Відчуття жахливе. Бо як, чорт забирай, хтось зможе жити на те, що ви там заробляєте? А потім я прокидаюся і говорю. Фух, мені ще кілька десятиліть залишилося, перш ніж комп'ютер буде керувати приготуванням картоплі фрі. Чорт, життя прекрасне. Лотерея 30 років тому я залишався у батьків на свій день народження, 30 грудня. Близько дев'ятої ранку я почув, як мій батько лається в коридорі. Мамана тітка Констанція зателефонувала з Вікторії, що на острові Ванкувер, і не лише розбудила батька з глибокого сну, а й повідомила йому, що лотерейний білет, який він поклав у її різдвяну панчоху, став великим виграшем лайка від мого батька. Що ж, таке життя. Але, мабуть, виникло ускладнення тітка Кон загубила справжній квиток. Мій батько був не в захваті. Ти що? Мене, як сімейного шукача в кожній родині я такий, викликали на чергування і наказали одягнутися і поїхати на пором, щоб допомогти тітці Кон знайти її квиток. Без проблем. Коли я приїхав, десь через 6 годин, обличчя тітки Кон було буряково-червоним, а м'язо обличчя вичавлені, як ганчірка для посуду. Її меблі були перевернуті, вміст шухлят і шаф спорожнілий. Я попросив тітку присісти і трохи перепочити. Можете собі уявити, що було у неї в голові. Ми вдихнули і видихнули, а потім я подивився на журнальний столик і побачив на ньому серветку. Я підняв її, і під нею був квиток. Та-да! От тільки тітка Кон припустилася помилки. Кількома днями раніше вона побачила виграшні номери в газеті і записала їх на аркуші паперу, який приклеїла до дверцят холодильника. Пізніше вона подивилася на номери, забувши, звідки вони взялися, і подумала, що це номери, скупленого для неї квитка. Якщо ви коли-небудь замислювалися над тим, як це, бути свідком того, як хтось втрачає кілька мільйонів доларів, скажу вам, що це жахливе видовище. Я дуже швидко виїхав з Вікторії, і день квитка увійшов до сімейної історії. 15 років потому я написав невеликий інді-фільм «Все зеленіє», в якому майже дослівно використав історію про квиток «Тітоньки кон». Паралельно з цим я створив невелику математичну теорію під назвою «Іменинники». Іменинник – це людина, яка використовує календарні дати як засіб генерування щасливих чисел. Дуже поширена тенденція. Люди, які виграють великі лотерейні джекпоти – це люди, яким шкода іменинників. Великі переможці використовують числа від 32 до 49. Більшість лотерей використовують 49 як числову кінцеву точку. Таким чином, знижуючи ймовірність того, що їм доведеться розділити великий виграш з людьми, які обрали ті ж самі числа – іменинниками. І виявляється, що для цього є невелике, але справжнє математичне підґрунтя. Можливо, моя теорія іменинників і не є рядом Фібоначі, але я з радістю візьму на себе відповідальність за неї. Я думаю, що в лотереях є щось жорстоке за своєю суттю. Це як податок на віччай. Друг мого друга працював у кіоску з продажу квитків у місцевому торговому центрі. Я запитав його, коли вони продають найбільше квитків, і він відповів. Це просто – одразу після того, як витягується виграшний номер минулого тижня. Таким чином люди можуть тримати свій квиток весь тиждень і отримати від нього максимальну кількість надії. Я не купую лотерейні квитки, бо вони мене лякають. Якщо ви купуєте шанс виграти грошовий джекпот з імовірністю 1 до 50 мільйонів, ви одночасно спокушаєте долю і додаєте до своєї площини існування всілякі інші бонусні імовірності – автокатастрофи, випадкові перестрілки, падіння метеорита. Навіщо відчиняти двері, які не треба відчиняти? Від азартних ігор, мабуть, найважче позбутися. Коли ви кидаєте палити або вживати оксикодон, ви знаєте, що зупинилися. Але колишні гравці все одно завжди грають у своїх думках. Навіть якщо вони не на іподромі, не купують лотерейні білети, або не грають на фондовому ринку в інтернеті в сімейному лігві. Мені подобається Лас-Вегас, але я не розумію його азартної частини. Давайте подивимося. У мене є 200 доларів, які я поступово підпалюю протягом години або близько того. Врешті-решт грошей, які я колись мав, більше немає. Хто вважав, що це гарна ідея? Протягом багатьох років я помітив, що люди, які їздять до Вегасу, завжди бережуть про те, скільки вони там виграли. Це завжди 100-200 доларів, і вони завжди кажуть щось на кшталт. Я ніколи не граю в азартні ігри, але вирішив спробувати і виграв 150 доларів. Дивно, наскільки поширена ця дуже специфічна брехня. Слідкуйте за нею в майбутньому. Минулого тижня я прочитав дещо і мені стало зрозуміло. Люди хочуть, щоб іншим людям було добре в житті, але не надто добре. Я ніколи не виграв у лотерею, не отримував призів чи виграшів у лотерею, і я не можу не ставити питання, як це повинно відчуватися. Однією миті ти просто звичайна людина, а потім бац, і ти переможець, і тепер усі тебе ненавидять і хочуть твоїх грошей. Це, мабуть, гірко-солодко. Ви чули всі ці історії про те, як життя переможців великих лотерей руйнується через виграш, але це не міська легенда. Це цілком нормальне явище. Будьте обережні з тим, чого ви бажаєте, і при цьому обов'язково використовуйте числа від 32 до 49. Ощадливий у художній школі друзі називали мене Дугал, що римується з Фругал ощадливий. Через це я вирішив, що бути ощадливим або навіть скупим, може бути комедною, милою чи симпатичною рисою характеру, тому чому і ні? Кілька років я думав, що моя ощадливість забавляє оточуючих, поки одного разу моя подруга Анджела не відвела мене вбік і не сказала Дугал, ти маєш перестати бути скупим. Це неймовірно непривабливо, і через це майже неможливо тебе кохати. Я обдумав її слова і зрозумів, що вона має рацію. Я одразу перестав бути скупим, і з того часу ніколи навмисно таким не був. Це була добра порада. Подальші події. Анжела вийшла заміж за нідерландця, і це стало моїм знайомством з нідерландською культурою. Вона розповіла мені анекдот про нідерландців. Як ви знайшли мідний дріт? Два нідерландця знайшли копійку одночасно. Лол. Не зовсім так. Але спостерігати за тим, як люди скупилися в реальному житті, а точніше, як люди пишаються своєю скупістю, це гнітюче. Ніколи в історії землі не було жінки чи чоловіка, яких би сексуально збуджував акт скупості. Не було жодної людини, яка, б, побачивши, що хтось скупиться, хтось не залишив чайових, хтось вибрав гіршу марку інгредієнтів і зіпсував якісь трави, або хтось купив негарний одяг не того розміру і не того кольору, тому що він був на розпродажі, не сказав «Ей, отой от скнара, від нього я хочу мати дітей!» Я вже писав, що занепокоєння грошими схоже на синдром замкненої людини. За винятком того, що ви все ще можете пересуватися і бути частиною світу. Але уявіть, що ви одружуєтесь з кимось, а потім надто пізно дізнаєтесь, що він марнотрат, Якби ви знали це раніше, чи стало б це причиною розриву стосунків? Або уявіть, що ви одружуєтеся з людиною, яка перетворилася на скрипучого, передчасно постарілого скнару. Чи стало б це для вас перешкодою для укладення угоди? Існують три речі, які можна контролювати в цьому світі – час, бруд і гроші. Здається, це слова Фройда, але коли я гуглю, то нічого не знаходжу. Тим не менш, це має сенс. З віком люди зациклюються на цих трьох речах. Ми всі знаємо людей, які вічно запізнюються. Вони вчепилися в цей механізм контролю давним-давно, і це дратує і неприємно. Ми всі знаємо суперчистоплотних фріків і не любимо ходити до них додому, бо знаємо, що залишаємо за собою мікроби. А в їхніх головах вони бачать хвилясті смердючі лінії патогенних мікроорганізмів, що розносяться від наших тіл. Існують ще скупі люди. Я маю на увазі, як скупість може змусити когось думати про вас краще. Подумайте самі. Найкраще, що може статися, якщо ви станете скнарою, це низькооплачувана канцелярська робота без перспективи кар'єрного росту, тому що люди прагнуть підносити людей, які мислять масштабно. Заощадити 5 баксів, замовивши неякісні закуски на різдвяну вечірку в офіці, це те, що помічають усі. І це погане враження, яке, якщо воно вже склалося, майже неможливо виправити. Чи замовили б Річард Бренсон або Ілон Маск дешеві закуски? Ні, вони б найняли цирк Дю Солей, одягнули б їх у костюми закусок і змусили б виконувати акробатичні трюки на батуті. Люди, ймовірно, загинули б у процесі, але всі цінували б пам'ять і чекали б ще божевільнішого лайна наступного разу. Коли зустрічаєш заможних людей, які самі зробили себе і при цьому скнари, можливо, саме їхня ощадливість допомогла їм досягти цього успіху, але можливо, і варто було б трохи розслабитися і показати, що багатство може приносити радість, як це робить Річард Бренсон. Але набагато дивніше, коли скупими виявляються багаті люди, які успадкували свій стан. Тоді все стає заплутаним психологічним, торкаючись проблем низької самооцінки та сімейної драми. Енді Воргол сказав, що різниця між багатими людьми і всіма іншими полягає в тому, що багаті люди мають цікавіші проблеми. Думаю, він мав рацію. То кого ти намагаєшся вразити, коли поводишся скупо? Єдина відповідь, яка спадає на думку – це молодша версія самого себе. Або, можливо, батьки, якщо вони не мали багато грошей, як у більшості з нас. Але річ у тому, що ти вже не молодий. По суті, ти намагаєшся бути скупим для аудиторії привідів. Тож, якщо ти не скупий, то ким ти маєш бути? Економним? Правда? Насправді так. Це нудно, але правда. Економність часто потрібна. Економність – це просто не виставляти на показ і не пишатися здоровим підходом до грошей. Це не збуджує, але й не відштовхує. Це нейтрально, як праворукість або хвилясте волосся. О, ти економний! Чудово! Тепер обговоримо проблему інших людей. Зоуї чує правду Жила-була принцеса Зої, у якої не було ні братів, ні сестер. Оскільки їй судилося стати королевою, вона провела більшу частину свого раннього життя, гадаючи, чим саме займається королева, окрім того, що вміє гарно поводитися за столом і перерізати стрічки на відкритті садівничих фестивалів. Батьки завжди казали їй, що коли прийде її день, вона отримає спеціальні інструкції, а поки що їй казали насолоджуватися життям. Тож принцеса Зоуї пішла до спортзалу. Вона читала стародавні сувої, грала в теніс. Щоб просувати промислову базу свого королівства, якось вона пообідала з роботом японського виробництва, який імітував Елтона Джона. Це було цікаве життя, але одного разу під час місяця сильних дощів і повеней, її батько захворів і в замку запанувала тиша. Він покликав Зоуї до свого ліжка і сказав «Прийшов час нам поговорити». Зоуї затремтіло в животі, бо вона знала, що саме зараз отримує особливі вказівки про те, як бути королевою. Що таке, батько? — донька Барабанів у старовинні вікна з кришталю. Все дуже просто. Ти повинна знати, що ми з твоєю матір'ю ні в що не віримо. Зоуї була шокована. Що ти сказав, батько? Ми з твоєю матір'ю ні в що не віримо? Тобто, в релігію? Абсолютно, ніякої релігії. В політику? Ні. В монархію? Абсолютно ні. Навіщо ти мені це кажеш? Як ти можеш просто сидіти і казати мені, що ні в що не віриш? Ти ж король. У тебе є королівство і піддані, які поклоняються тобі. Якщо їм так краще, то нехай поклоняються. То зачекай, ти хочеш сказати, що не віриш у будь-яку форму вищого буття? Саме так, ні в що. Але ж ти богообраний. І що? Зоу не знала, що робити з цією інформацією. Кімната почала гойдатися, наче плавуча пристань на неспокійній воді. «Ти коли-небудь вірив у щось раніше? Може, в дитинстві?» – запитала вона. «Я намагався, дуже сильно, справді!» Зої розлютилася. «Тату, ти шахрай!» «Підрости трохи, моя маленька капустинко!» «Хіба ти ніколи не дивувалася, як мені вдається жити в такому гарному настрої, навіть коли селяни погрожують повстанням, або коли королева Іспанії зловживає своїм гостеприїмством?» Але хіба ви не повинні у щось вірити? Принцесо, ти надто доросла, щоб не мати, як би це сказати, певного досвіду. У тебе були невдалі побачення в інтернеті. У тебе були люди, які тебе ображали. Ти бачила те, що бачила. Ти відчувала те, що відчувала. Ідеологія для людей, які не довіряють власному досвіду і сприйняттю світу. Мені здається, що я божеволію. Божевілля насправді досить рідко трапляється в окремих людей, божеволюють групи людей, країни, культури, релігії. Зої сказала, «Шкода, що я не палю. Якби я палила, то зараз був би дуже вдалий час для сигарети. Я попрошу Дворецького принести нам одну». Її батько нахилився до гучномовця біля ріжка і сказав, «Будь ласка, принесіть мені сигарету». Майже миттєво з'явився Дворецький з вентоловою сигаретою з фільтром, що лежала на бордовій подушці. «Спробуй, Зої! Побачиш, чого тобі бракувало всі ці роки!» Дворецький запалив сигарету для Зої. Вона вдихнула дим, закашилася і відчула запаморочення. «Який жахливий смак!» «Іноді те, що погано для тіла, добре для душі!» «Кури ще! Тобі сподобається! Скоро ти не зможеш зупинитися!» Зої знову затягнулася. Це було не так погано, як під час першої затяжки. «Хтось ще знає, що ти ні в що не віриш!» «Тільки твоя мама!» «Ти не боїшся смерті?» На кожну живу людину тут, на землі, припадають мільйони мертвих людей до неї. І після нас також будуть мільярди мертвих людей. Бути живим – це лише коротка формальність. Чому ти так засмучена? Цього забагато для сприйняття за один раз. Хм, тут нема чого сприймати. У цьому річ. Скоро ти станеш королевою і тобі доведеться проводити дні, демонструючи бездоганні манери за столом та розрізаючи стрічки на відкритті садівничих фестивалів. А ще тобі доведеться мати справу із парочкою монстрів. Монстрів? Це було новиною для Зої. Так, монстрів. Люди, які вірять у щось, незважаючи на свої почуття. Усі називають політиків монстрами, але насправді з ними дуже легко впоратися, бо вони принаймні відверто говорять про систему, яку використовують, щоб уникнути реальності. Справжні вбивці – це тихі віруючі. Це завжди похмурий 20-річний хлопець, який виходить на ринкову площу в бронежилеті, начиненому Семтексом. Семтекс. Пластична вибухова речовина загального призначення. Вона використовується в комерційних вибухових роботах, підривних роботах і в деяких військових цілях. Поки Зої сиділа і докурювала сигарету, між батьком і донькою настала приємна тиха мить. Дощ стукав у вікно, наче божевільний, що намагався залізти всередину. Зої загасила сигарету в попільничці, зроблений у вигляді мініатюрної версії Великої хартії вольностей. Вона запитала Ви чули сьогодні вранці новини про повені? Так. Кажуть, що скоро затопить королівський цвинтар. «Це буде щось», – сказав король. «Тату, це ж там, де ти будеш похований!» «Тільки уяви, як всі ці прикрашені коштовностями скелети змиває в річку!» «Тату, нам доведеться знайти інше місце, щоб поховати тебе. Що ми будемо робити? Де ми можемо поховати тебе, якщо не на королівському цвинтарі?» «Здивуй мене», – сказав король, і в цей момент він помер, зробивши зові королевою. І коли вона сиділа і думала про своє майбутнє, вона подивилася на свій недопалок, і у неї виникло дивне відчуття, що сигарета насправді дивиться на неї. І тоді вона зрозуміла, що теж що не вірить. Вона подумала, чи не позбавить її невіра в щось здатності коли-небудь закохатися. І тоді вона подзвонила по ще одну сигарету, свій перший вчинок у ролі королеви.